Bir Qoca Şamlı Ravi deyir, Əhl-i beyt əsirlərini şəhərin ən böyük məscidinin yanına gətirdilər. Bu vaxt qoca bir kişi əsirlərin yanına gəlib dedi, Allaha şükür olsun ki, sizi öldürdü, həlak etdi. Sizin kişilərinizin ölümü ilə bütün şəhərlərdə əminamanlıq yaraddı və Əmir Əl-Möminin Yezidi sizə hakim etdi. Əliyebni Hüseyn Əleyhisselam İmam Zeynal Abidin. ona dedi, Ey qoca, de görüm, Quran oxuyubsam mı? Dedi, bəli, İmam buyurdu. De görüm, bu ayəni oxumusam mı? Dedi, bəli, oxumuşam. İmam buyurdu, Peyğəmbərin ən yaxşı adamları bizik. De görüm, ben İsrail surəsindəki ayəni oxumusam mı? Dedi, bəli, oxumuşam. İmam buyurdu, Rəsulullahın ən istəyili adamları bizik. De görüm, bu ayəni də oxumusam mı? Dedi, bəli, oxumuşam. İmam buyurdu, Əhl-i bizik və bu ayə yalnız bizə aittir. Qoca kişi bu sözləri eşidəndən sonra sustu və dediklərinə peşman oldu. Sonra o imama dedi: "Sizi Allah'a and veririm, deyin görüm doğrudan mı Kur'an'daki bu ayetler sizin bahrenizdedir." İmam buyurdu: "Allah'a, ceddim Resulullah'ın hakkına and olsun, bu ayetler bizim hakkımızdadır." Oca kişi ağladı, ammamesini çıxarıb yerə vurdu. Başını göyə qaldıraraq dedi: "Ya Allah, Mən Ali Muhammedin düşmənlərindən sənə şikayət eləyirəm. Sonra qoca kişi İmam Zeynal Abdin əleyhissalama dedi, Mənim tövbəm qəbul mı?" Həzrət buyurdu, Bəli, əgər tövbə etsən, Allah taala qəbul edər və sən bizdən olarsan. Qoca kişi dedi, Mən tövbə etdim. O qoca kişinin başına gələn bu hadisəni gezi deşidəndən sonra, Ona ölüm hükmü verdi.''